Ja tenim amb nosaltres al Marc Pasqual, de Vida Autònoma, ja sabeu que ell ens ajuda a ser una mica grangers amb aquesta sintonia que feia broma abans. Hola Marc, bon dia. Molt bon dia. Avui tanquem la secció i per tant recapitularem una mica. Jo no sé si la gent que ens escolta a casa ja s'han convertit en cervacers, grangers, hortelans... Uh, no, no sé, no sé. Ben, si no, si, si és alguna d'aquestes ja... Ja ens va ja bé, oi? bé, Sí, doncs, bueno, és això, com que és, avui és l'última sessió, volia fer una miqueta recordatori del que, del que hem anat tractant. A més, tenim la sort que tot això està penjat a internet, per tant, sempre es pot anar a, a buscar les sessions i fer aquesta formació, mini-formació cadascú. Vem parlar, com vam comentar, la nostra, el projecte Vida Autònoma té com sis apartats, que són horta, són jardí, granja, energia, aigua i elaboració. Vam fer tres sessions sobre horta, que eren els mínims indispensables per tenir un hort, i després vam fer-ne dues, una que era més focalitzada a ciutat, és a dir, què podem fer per cultivar ciutat, amb balcons petits o, o amb terracetes, i l'altra que era l'era, ja si tenim, pot ser ciutat o pot ser camp, però si tenim ja un jardí més ample, un tros de terra, o ja podem anar, diguéssim, a fer plantacions a mi més grans que ens puguin donar per menjar a la família. Quan vam tancar aquest tema vam passat al jardí, hem parlat del jardí útil, recordem que el que dèiem és que un jardí el seu objectiu és fer bonic, però això no implica que no, no ens pugui donar ja sigui herbes medicinals, ja sigui inclús algunes productes d'horta com, el girasol, ai, com el, sí, el girasol o com la caixufera, són flors superboniques i que també ens donem de menjar. Vem parlar de com fer un galliner, que això per a sot és una experiència que he viscut un parell de vegades, amuntar un galliner, i, i bueno, explica una miqueta el que havia après jo i com us pot guiar a vosaltres que donen ous de, de per vida i, i bueno, ja, recordeu que un galliner no vol dir anar a matar gallines per menjar nos sinó que el fet de tenir-les com a animal domèstic, tot i que sigui poc, estat, poc convencional, ens dona ous per menjar diari Uh, energia va ser l'última que vam fer, que vam parlar així general del, del mite de l'impost del sol que és un tema que ningú domina gaire i que no té sentit i també l'energia eòlica i l'energia hidràulica i la tèrmica D'aigua vam parlar de, de l'estalvi d'aigua que per nosaltres és tan important estalviar com recollir aigua de pluja que, que són dues opcions molt interessants i pel que fa a elaboració hem parlar de cervesa que aquest sí que la gent sí més no el coneix i vam parlar de que ens sembla que era el gran secret que era el cultiu de bolets que el cultiu de bolets el podem fer a qualsevol lloc és superfàcil i, i insistir en això que és a qualsevol lloc és com pràcticament tenir un moble no embruta i no, no demana molta llum no demana molta compl complicació L'any que ve, com seguirem fent la secció, podem avançar més en les, sí, en les elaboracions, com ja tindrem a gent formada que, que ens començarà a demanar Ep, tinc un nord que al·lucines, què puc fer amb els accidents? Sí, doncs vinga, farem sí, sí hem parlat una miqueta tots els camps així, a nivell genèric, després hi ha moltes tècniques, moltes, hi ha molta cosa per aprendre encara, tots han d'aprendre, jo he d'aprendre moltíssimes coses, però també hi ha molts temes dels quals podem fer sessions, que pot ser molt interessant i que la gent demani i aviam de què vol que parlem això sempre serà més interessant que no pas que aquí nosaltres decidim sobre què parlar aquest estiu pot ser una bona fórmula aquesta que deies, qui tingui temps d'escoltar-se les seccions, que les troben a www.radiorubi.fm entreu a l'apartat del Rubi al dia i a dins, a l'apartat de vida autònoma, teniu totes les explicacions és com fer un minicurs i a més a més el pots anar recordant eh? per si, ostres, no me'n recordo ben bé allò que va explicar de l'elaboració de la cervesa, per exemple, doncs pots tornar enrere i, i anar-ho provant Sí, tant, és, és això, que estigui de la xarxa és interessant. Després està el vostre web, que allà també tenen consells, oi? Aquí t'anava per exacte. La nostra web, jo per fer aquesta sessió vaig estar escoltant les primeres sessions que vam fer, l'entrevista que vam fer, i la primera que vam fer d'aquestes sessions, i bé, és un projecte està començant, i el que vaig veure és que a camí el Nosaltres actualment, la base del projecte és un blog, és, és tipus format blog, on la que fem és, per una banda... És com si fos al meu diari, i vaig explicant cròniques, de, cròniques verdes, li diem, què és el que vaig fent o experiències que vaig visquent allà. Sobretot, explicat des de la primera persona, amb els problemes que ens anem trobant i com els hem pogut resoldre. Perquè mmm, com plantar tomàquets? Això ho pots trobar en molts llocs, però tots són molt bonics i molt serios i molt científics. Nosaltres expliquem com ho hem fet realment, quins problemes ens hem trobat i què corregiríem després, sobretot aquesta part de valoració i de parla propera canviaria això, que així us dona a la gent que, està, que està escoltant doncs, com un avantatge per estalviar els primers errors. També estem treballant amb fitxes de cultiu que són, el que volem fer és un format com un format PDF, també es digui a la web que tu tinguis super resumit quan s'ha de plantar, com s'ha de plantar, quines són les tasques del camp que hem de fer, quines són les necessitats, principals plagues i malalties i quins són els seus usos. Que és tenir com una xuleta, super resum de qualsevol cultiu dels més importants, perquè podeu tenir a casa i i, com, i què voleu fer. I més detallat això, farem unes guies, de, estem fer unes guies de cultiu on t'explica el, el pas a pas del cultiu des del principi fins al final que la intenció és això, justament com comentàvem que el nostre, el nostre objectiu és fer-ho fàcil, que qualsevol persona pugui acostar-se a la natura al medi ambient i practicar l'autoconsum a casa seva o on disposi també tot i així que és per on nosaltres volem guanyar-nos la vida modestament també és una tenda online que el que estem fent és penjar sobretot tot el que nosaltres utilitzem és a dir, si jo a la crònica verda de les faves vaig veure, un exemple, que per pelar faves ens estàvem la vida Vull dir, era etern i... M'estàs dient que existeix una cosa per a fa la, la fava? Sí, Bé, la, vaig, la vam descobrir per internet, justament, vam parlar amb els proveïdors i ara ho oferim a la nostra web. Jo ho vaig comprar i em va salvar la vida. I és a, particular, a nivell particular ho utilitzat i a nivell professional ho ofereixo. Una maquineta i és que vaig contar que pela mm, no sé si dir una fava en dos segons quan nosaltres... Bueno, fava rere fava ja acumulat tota la família unes 12-15 hores portàvem pelant faves i no anàvem ni per la meitat i en 3 quarts d'hora ens ho vam tot després -do. doncs i això costa coses, molt? 50 em sembla que era però tu mires el temps que t'estalvies i penses no? que això serveix per faves, per mongetes per cigrons per bueno, qualsevol tipus de llaguminosa pràcticament és una inversió de temps descomunal després l'atenda de mica en mica l'anirem alimentant amb el que anem utilitzant a nivell personal també havia d'afegirem el cultiu de bolets perquè també hem experimentat amb ells, això també està explicat en cròniques que el primer que vaig fer no va ser de tot satisfactori i amb les correccions que hem fet és el, aquest producte el que oferirem per altra banda també volem fer una miqueta, fer-vos la competència vosaltres i fer ah volem fer el canal videoautònoma que és on pengem tant les sessions de ràdio com algunes conferències que hem fet o fer alguns vídeos formatius fer, vam fer un vídeo amb un germà que va ajudar que és el, el bo amb les càmeres i, i tota és imatge vam fer un vídeo de com agafar les llavors d'un tomàquet o d'un protetocull i preparar-les per que siguin per sembrar l'en següent doncs això està gravat amb, amb una càmera així amb càmera fixa que queda molt clar tot el pas a pas a més hi, ha una -hi haurà una explicació doncs tot això anar-ho penjant al canal que també està a YouTube òbviament i és un lloc on la gent tindrà recursos per anar aprenent de manera autònoma. Pues jo ara vull descobrir més coses sobre l'autoconsum i el camp. Doncs vas a vida autònoma i tindràs tant les cròniques com les fitxes de cultiu, com les guies i com, com aquest canal amb informació. Sí que després la nostra intenció ja és anar que sigui les aplicacions mòbil o les aplicacions a la web tot en, en buscant aquest facilitar les coses que et vagi notificant el, el temps jo per exemple l'altre dia vaig vaig regar, vaig venir a regar i vaig anar cap a Barcelona i dos dies després es va posar a ploure i vaig pensar, mareida el moment en què no vaig decidir mirar el mòbil aviam si havia de ploure doncs la miqueta et vagin informant aquestes coses en funció d'en estàs, etcètera o fer un calendari, vull fer un calendari ecutiu si tu no en saps, doncs dir m'agradaria aquest, aquest any plantar des d'aquest dia de març fins a aquest dia d'octubre i m'agradaria aquestes plantes doncs, que una aplicació t'ajudi i et recomani per fer l'ordre, doncs has de plantar tomàquet aquest dia els hauràs d'arrencar aquest dia per plantar després no sé què bueno, us donar aquesta, aquesta ajuda perquè tothom pugui pugui practicar-ho el que és un pagès del segle XXI sí, exacte <laughs> és posar fàcil i tant. I a més a més la gràcia, diguéssim, tant de la secció que fem el programa com de la vostra feina a Vida Autònoma és que no és teoria, o no només és teoria, és teoria que heu practicat i per tant que us mm. heu trobat amb el problema. No? De vegades sí. quan vas a buscar solucions et donen la solució teòrica. Per això, per això estem, estem molt contentes que ho estem fent bé perquè jo ara em podria tancar cada dia a l'oficina a escriure com planta tomàquets, com planta carxofa, com planta bleda, com no sé què. Però ho anem fent mica mica perquè és a mesura que jo vaig exp experimentant-ho. Que jo ho he fet altres vegades, però tot i així ara anem ja amb aquesta perspectiva, amb aquest punt de vista d'anem a fer-ho bé, anem a fixar-nos en cada detall per després poder-ho explicar. Jo ara mateix a l'hort tinc plantat carbassó, tinc plantat mongeta, tinc plantat maduixera, tomàquet, carbassa, carbassó no sé si l'he dit, ceba... Però no, et ficaré, no em posaré a escriure sobretot això, sinó n'em mica en mica. Un cop es cultius vagin acabant, uns cop, un cop anem veient, doncs què hauríem fet diferent o què ha anat bé o quina és la clau del cultiu això anirem penjant-ho perquè la gent pugui <coughs> bueno, aprofitar-ho Perfecte i a més a més, ara el juliol també ens donaràs alguns consells, oi? Sí, la idea és que bueno, les seleccions s'acaben avui però a l'estiu és una oportunitat la gent està de vacances i és una oportunitat o per bueno, començar també aquests projectes o, o parlar-ho amb els veïns o, bueno, és, és un mar de possibilitats el fet de tenir més hores lliures i si sí, anirem donant consellets molt enfocats a l'estiu o a iniciar aquests projectes perquè bueno, us animem a, a provar-ho Molt bé, doncs Marc, moltíssimes gràcies t'acomiadem tot i que virtualment estaràs amb nosaltres amb aquests consells i, i sí. ens tornem a veure al setembre Eh? haurem fet la collita i serà moment de començar a replantejar-nos què fem amb la nova temporada i tant que sí, Gràcies. a vosaltres